اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وخير المهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد يجف فالندريمي ابسولوت تاكومبت الله جل وعلا برشنديت متميرا و مشير الله جل وعلا تشوف مي زتريون اي بيغامر محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام Mbi shok të ti besnik, mbi familjën ti të ndarëshme Dhe gjitha të të se të ndjekë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimi Vaqdojmë e lejnë Allahu Gjellë o Ala Në vargun e ligeratave të sële në kemi fillua Me titullin në nënhijen e udzimeve të Allahu të barëke Dhe me udzime e kemi përqëllim Ajetet Allahu Gjellë o Ala Vetë fjallë të Allahu të barëke Aje cili e lezën libën Allahu Gjellë o Ala Dhe mundohet me kuptua dhe mundohet me jetu e mbiparimet të silat Allahu Gjelluara e ka drejtu e njeriun, ajo është begatia më madhe që ka më nëtë mjodhon në njeriun. Nga se gjdo sistem, gjdo sistem më nirë absolute është pjellë e mendjes, dërsa mendja është objekt dyshime, dërsa mendja është objekt cytje, dërsa mendja është objekt epshi, nga se njeri u përbërjën e ka me, me epshi e kështu me radhë. Andaj a i cili kapët për libë në Allahu të bareke është kapë për litarin më të forë që ka thonë Allahu të bareke wa të ala Andaj edhe i bun kaimi në një për libërave të ti ka thonë kur pijët është se cila është fetfaja jote për një mesele ka thonë lezoja mu tekstin Allahu të bareke wa të ala mu tekstin Allahu të bareke wa të ala si kur për shembol nëse të pijt dikush qka është agjerimi apo qëfar dispozite ka agjerimi sa p Qatan Allahu tebaraka we teala kutiba aleikum ussiyam kama kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun të kjo do të është fetvaja teksti Allahu xhallahu ala dhe më rendasoj është fetvaja çka është xherimi fot Allahu tebaraka we teala xherimi është bë obligim juve të shkacën obligim për gjithë para juve la'allakum tattaqun të të ndoshta ju arrini shkallën e devocionësis e kështu më dall prej kërej dispozitave Njeri ju sa më afer që është Kur'anit, aqë më afer të vërtetës. Aqë më lartë Kur'anit, aqë më lartë të vërtetës, tham, kur thamë aqë më lartë Kur'anit, qëfë këtu edhe njeri dishëm e njeri qëli jetë mendime dhe analiza. Pse? Se është objekt dishimi. Njeri ju mundet me mja më qiluër e mundet mja huqë. A ma Allahu Tebarek e Wa Teala ka qilëcu ljëbënëtina, la jetihil batilo, min bejni e dejhi, ola min e kota, nuk mundet me uafru asprej për para asprej për mas të nzilon me rabbi lë alemin se është zbritja prej kryusit zotit të botrave andaj begatia ma e madha është me jetu nën hien e uzime vëtë allahu të barak e vëtë ala edhe nëse e mediton ku allahu e ka përmen muajnë e ramazanit ku ka tanë shahru ramazan allëdhi unzila fihi lë kuran muajnë e ramazanit allahu na mundsob me arrit muajnë e ramazanit Ka thonë, në të cilin mujë, unë në zilar Kur'an. Fihil Kur'an, është zbrit në ta Kur'ani. Cilësine parë që e ka bashkanë gjitë, apo arësien e parë, urësien e parë që ka thonë, huden linë nasë, e para mi uzu njërzit. Huden linë nasë, vetëm mi uzu e njërzit, që i kuptohet se njërzit paket Kur'an janë të devijunë. Pa këtë Kur'an janë të devijum edhe njeriju nëse mediton në libërën Allahu Gjellewara e shesë njerëzit sa janë në humnera dhe fundrina për të cilave vujnë. Edhe shqejtoni që ka të një përnë kajimi, njerëzit, shumicin e njerëzve të vërtetën ja u ka bohe me mendu e se është me zgrumbullit të, të të kotave. Për që imu, në katë që ka jetojnë në nga bashkohorëm,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 fundrina të një sëllën jetoj njërëzit. Pra dëvërtet e një u ka ilustru me zgrundonit të të kotave. Edhe banë nuk fale me, me standartit e dy sisteme dhe, thojnë ti, nuk koke normal. Allahu gjellëvala as njënën nuk edon. As njënën nuk edon. Ka, kemi mbejt të fjallë Allahu të barë kjo të ala, ku Allahu gjellëvala në surën Bakara i sfidoj gjithë njërëzit Nëse njerëzit nuk dojnë të më besojnë kët Kur'an, edhe thonë se ka zbritë Allahu, Allahu i çfton thotë bëne ju njajshëm, një surën. Surën të ngjashëm vetëm në sura. Sura më e vogël e cila është Inna a'tainaka al-kauther, ata bëne një, ata rakshirmi, ata rakshirmi. Allahu i jilloqë thon, fe in lam taf'alu mushrik bi qudratu, dhe litash se keni pru, wa lan taf'alu asqurs keni me pru. Asqurs keni me pru. Edhe diatar kan thon, len na jun Allah ve kuptot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 edhe nuk i beson atare kie, e kije shpërblimin në zjarin allahu të vareke për e metodologi se kur anit është se allahu kur e bjen zjarin dhe shpërblimin në qafirave me njarja bashkan gjit ata shka e kanë besimtartë pra e tregon tjetër për mi përgzu e besimtartë të se ti besojnë allahu të vareke këtën allahu gjelluara u e beshirin ledhina amenu u amirës salihat Përgëzoj, atë të zërët kam besue dhe kam punu veprat mira. Na, nëse në mundëson Allahu gjëllëwara me hec, me surë dhe me hecët Allahu te bare kjo e tala, kini me pasë Allah kër e bje për gzimin, për atë të zërët kam besu nuk e gziston për gzim për atë të zërët kam besu pa ja bashkan gjitë veprën. Që e kena përmenë në në gjeratët e akidës se nuk ka qenë e, e diskutimit as ka qenë që ju ka shkun menë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 edhe me jetu njëzës i dojnë, jo, u e beshjirin ledhine, e menu, ka besue, komple që ka thonë Allahu Gjellewara, u e amilu, amilu, me qëka, me keqka kanë besue, me qëka kanë punu, me keqka kanë besue, kjo është metodologija Kur'anit, e qartë, e drejtë për drejtë, pa finta, pa fora, nuk je i muslima nëse nuk punën, ma qëka e besonë, u e beshjirin ledhine, amenu uamilissalihat an lahum jannatin tajri të min tahtihal anhar allah i ka permend disa prej mirësive që i kanë në xhenet për mi ja u ngrit ambicet besimtarëve me punën ngasë në kët grumbull të, të kotës në kët grumbull të tufanit të, të, të madh i cili i marr njerëz për jetën besimtari ka nevojë diçka që e forçon çka e forçon kur ta di çfarë shpërblymi ka te allahut te bareke u taala allah Direkt thot O e beshir Edhe këta duhet me përdor besimtari Në raport në besimtart Kur ta shqipsh një besimtar I cili ka ra ambicia E i cili është dikue prej të kotave Edhe prej sulmeve të të kotave Paracitja këtë shkë Allahu Gjellu Hala E ka përmen O e beshir Përmenja gjenetin Allahu të vareke O e të ala Përmenja se Allahu Gjellu Hala E ka bëkit du njo periud Të caktume jo fundi botës Kjo e dunja është vëtë në peri u dhe caktume, blicë prej bliceve, të cilë Allah në ka zbrit. Në këtë dunja për disa minuta, për disa ditë, e Allah u gjellëvale ka bëhe gjikimin apsolut të këtë akireti. Të gjirimin tahti alë nëharë në të cilat rjedhin lumej. Kullë me ruziku minhamin themaratin rëzkanë, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa atu bihi mutashabian wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun gjithnje apo her pas her allah o xhallahu ta'ala na jannet kur tju jap na prej riskut prej furnizimeve prej pemve qalu thoin banor te jannetit hadha alladhi ruziqna min qabl kush problem apo kuj furnizim është ka e kena morë dhe maherët ve u tu u bihi mu të shabihem Allahu Gjellua thotë më nuk është i njëti për jo është donë i njajshem është donë i njajshem dhe në të gjennet kanë bashkërët e të pastra ve hun fiha khalidon dhe në të janë përgjithmon në disa fjalë të shkurë të shikon i gjithë të kuptime në gjennet kanë qëka të dojnë kur kam në arë në surën jasin se ata kanë qka të dëshirojnë prej dëshirojnë allahu gjellewale e u benë të gatshme këtu është një interesant një një një sen që ka përmin allahu gjellewale wa u të u bihi mu të shabiham këtu i ka dikuptime djetarë kanë thonë ose i njajshëm me dunjojes në emër për shembul modh në dunjo dhe modh në ahiret qërëshi në dunjo dhe qërëshi në ahiret mirë për vetëm në emër nërsa në realitetë Nuk është njëtë, Allah thëtë, u tu u bihi, mu të shabjen, është njajshëm, ama nuk është njëtë, në shie dhe në kualitet. Pra është njajshëm në emën, dhe kanë prej bashkëshortëve. Allahu Gjellawala, edina i cile ka kriju e njëri unë, se të shako njëri unë. Andaj në surë, Ali Imran atje, ka thënë, zuj i dhe një nësi, hubbu shëhawati mina nisa i wal banina wal qalatil al munqantira min al dhahab wal fidda allado njerve është zbukuruë epshi ndaj grove i është zbukuruë eps ka thon drejtator plus e zbukurume plus e zbukurume pra epshin e kina porria plus ajo që ka në është e zbukurueme fortia pra realiteti saj është e zbukurueme edhe ka përmend më të rrezikshëm mina nisa Kuran i barafaqot me realitetet duke mos i ikë, minë njësa, u elbenin well dhe thmit, pas taj ka përmeni tjetër, e cilë ashtë dheheb u elfidda, well parët, argendi dhe, dhe ari. Këto janë tri elementet për të cilat realizohen luftat të mdojë në dënjo. Kjo, grat, parët, apo para kësa i thmia, dhe parët këto tre elemente. Edhe nëse studion ndonjëherë, është se ata këto lufta të bëhen rreth kësaj. Dikush lufton për para, me mush, banka, dikush lufton për çka? Për fëmijërat, miruit, edhe tjetra për gratë. Edhe nëse vështron mirë ndonjëherë lufta bon, të bëhen rreth kësaj. Allahu vetë në xhenet i kanë këto pa numër, sa dojnë. Amo më interesant çka është edhe më urtësi hom فيها khalidun këto merr fund atë nuk merr fund kur gjap khalidun pa fund mutashabahan është interesante kjo mutashabahan allahu jallawala prej një qelize të njëjtë e krijon një sen të ngjajshëm ama realitetet shumë ta kanë ndryshime ta marrë për shemb njeriu njeriu lind prej një qelize Shpirt, kok, edhe fizik Gjuh, dur, kom Ketë njëta, apo Sy, vesh, ekstomeral Gishta, mirë, po A është realiteti i cilësive të njëta? Jo Njënin është, u e minë kumë mu'minu, u e minë kumë kafir Dhe për juve ka musliman dhe për juve ka kafir Për juve ka shka i besën Allahut kryusit dhe për juve ka shka i mohon Për juve ka të but dhe për juve ka të vrasht Për juve ka të dopë dhe për juve ka të fortë. Për juve ka me ambicja dhe për juve ka dëmbela. Ama këtë për me në fotografijën e kanë të njëtë. Aj njeri ki njeri e kështu mëra. Për juve ka të cilat kanë përgaditja për shumë pun të tjera, disa janë me pun të tjera. Apo zanatët e njëzme janë të ndryshme. E këtë këta kështë e ka bërë? Allahu gjellëvala. A që liza e njëtë? Që liza e n Allahu جل و علا krijon bukuritë ndryshme. Pra një jetë uji ka thënë Ibn Hazmi, Allahu nuk e ka krijuar as një njeri të ngjashëm me një njeri tjetër mes miliardë njerëzve. Miliardë njerëz kurqish të, barke, të -njoh. -njoh ka ftyrën tone. Fuqia e Allahut te bareka wa taala, mutashabeh, mund të ngjashë, injashë ka kokë, flok, sy, vesh, ama as të njëjtë nuk ka. E kush e bën i këtë Dallim? Kush e vani kë dallim Allahu xhallahu ala Allahu te bareke we tala ka buke dallim asencën e kot njëjt pikti i ujit Shikoni njerëz sa janë të dallum thash në cilësi në përgatitje në zanate në punë të ndryshme e kështu me radh Mutashabihen ammo nuk është e njëjta andaj Allahu te bareke we tala me ajete të shkurtë përmend realitete të mbroja Pastaj kalon në diçka Wallahu po jazzalla wala në Kur'anin e tij ka sel shumë shembuj. Jehudët, të cilat janë, kemi thënë për vëzhgues të dyshimeve dhe mbjelljeve, të dyshimeve dhe lëkundjeve, Allahu jazzalla wala në Kur'anin e tij që ka zbrit në Mekë ka pru shumë shembuj. Një për shembull që ka prua, ka thënë Allahu te barekau te ala se ata të cilët i lutin posa Allahu jazzalla wala shembull i tërë asë shembulli i marimongës ke metheli l'ankebuti të qadet bejten wa inne auhenel bujuti le bejti l'ankebut shembu dhe atërët të sëllet lutën pas Allahu gjellewala është sikur shembu dhe i marimongës ndërsa shpia ma e dopt ka thënë shpia e eh? marimongës loukenu ja'lemun sikur ta të dëshin pas të kapru një shembu tjetër Allahu gjellewala inën lëdhine të dhune min dunin la len jekhluqu dhubaben Djeni se ata që ka jadhëroni pësë allahu gjellëvara Ska në mundësi me kryu asë një miz Ndërkomtartë Ska në mundësi me kryu asë një miz Një mizë ska në mundësi me kryu e A njësë të jadhërojnë Sistema jadhërojnë A sistemi është këti kotë Pasa e thotë allahu të barë këva të ara Walau i cte ma ula Edhe nëse kejtë me edhe në bashkë Së në kryoj Wa i jes lubuhum të dhubabu shëjën La i jes të n A ku është dopsia me e modhe? Me bo mizëm ja u morë diçka edhe me hikë, kur së nëzojnë? Shiko sa njeri ju dopt, këtë bashkë më mledhë, së nëzojnë mizëm. A mizë sa e dopta? Shiko në Allahu Gjela qëfar s'fide ju ban njerëzve. Miza e vogën, me ta morë ti jeni diçka, kërejt njerëzit këtë hike e së nëzojnë. Pasaj të tëtë Allahu Gjela u ala, da ufët talibu vel matlub. A ma shka ma interesant se edhe mizë Kështu është shemë, uli Allah u thëtë, si kështë shemë dhe atërërësërët, ju i lutëni. Të kohët janë ketë. Kër i ka pru Allah u këtë shemë, boj, në surë hajjë, në surë ankebut, kanë thanë më shriktë, Allah u pëmirit me marimanga edhe pëmirit me miza. Me jahutë kanë thanë. Kështu, Allah u gjëlluar i ka bo demantë dhe i ka të qëtsu e besimtarë. Ka thanë Allah u gjëlluar në vazhdim të surës, inë Allah e la jë fma فوقها الله nuk t'provot me pru çfarë do shembulli. Mu shkojn e kështu me radh. Mu shkojn, mi shkoj këthe na na. Era më poshtë se mi shkoja. Pse? Sepse ata janë tallë me Allahun te bareke u taala. Nuk është urtësia në llojën e shembullit, por çka nxjerrët për shembullit? qka në gjërët prej shembojt Allah kër i ka pru shembojt ka dash njerëzit me ndalë dhe me menduhe a është e vërtet se ki puti qka e adorojone mushri ku ti ka fol me nga mor mizat i qka a muj me zanë mizën së në zanë e ki amurit me zanë qka pe adoroj së në zanë e që shavurojnë e këta e kështë të mëralë Nuk është shembull e pastaj e drita kanë thënë detart. Kët mizën kush e ka kriju Allahu te bareke وتعالى. Kush i kanë dhënë jetë Allahu جل وعلا. Por shembulli është e jeta. Pse e ka përmend Allahu جل وعلا mushkonin? Se mushkonja është insekti më më dopt, miskoja. Mirpo nçat miskoj subhanallahu ka helm të madh. Ai të koç. Sekondë, më pak se sekundë ai edhe ti të, të bëhot koç. Në helm nçat Dvot trup të vogël ka këto. Po më interesante kjo, shekam thon dietar, pse Allahu xhallahu ala i ka i kanë çmua yhudët, sepse Allahu xhallahu ali ka sfidue. Ju jo nuk mundi me krijuat çat miskoj. Edhe nuk është puna të shembujt, po puna se shikoni për radhjuve, për urtcivat dhe krijesat e mëlloja. Shikoni për radhjuve sa ka njerëz të vde. Krijesa të vde këta. Shikoni murat. Shikoni tokën.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 Realiteti i jetës është a mundesh ti me a mund a ka fuqi dikush me ulë shtru ma ma thjesht a ka dikush fuqi me me shtikë xhami me fluturua. A ka mundsi dikush kësaj xhamie më ia dhon djenjat. A ka mundsi kësaj xhamie dikush këtij objekti më ia dhon syt. Me pa, me mendu. A ka mundi dikush, as kush pas Allahu xhallahu ala. Allahu nuk na ka dhon sy, më të cilat shikojna. Shikojna, deri sa, në ka dhënë Allahu fuqime shiku Vesh me të cilat e ndëgjojna zonin Mendje Veto mendje është për argumente Mëtë mojët Allahot Mendje se fuqishëm dhe për ton Pak kër të nërësh me mëndu Hi, felë, felë, felë, po Hi, felë, felë, vetë me mëndon E kush të allaket fuqi Qimuri nuk e ka, qi druni nuk e ka Qikofshën nuk e ka Kush? Allahu gjedle wa ala Andë Allahu gjedle ka dhënë Inna Allah e la istahi enjadri Allah nuk tërë pravët me e pru qëfar do shembolit. Baudatën, au, fëmë e fërka, që oftë ajo miskoj, apo ma poshë të miskoja? Pasë e ka thënë, Fë emme lëdhine amenu, fe ja'lemune ennehu lë haqë me rabbihim. Shikon e urëcitë Allahu gjellëvare. Allah më një shembol, i devion disa edhe jodhëzon disa. Saj përketë, Allah o thëllatë të rëtë të sëllatë kam besuët. Cili është edukata e besimtarit me Allahun xhallahu ala me krijuesin e tij, fa amma alladhina amanu feyalemun annahu alhaq. Ata diës se ka hak. Pra kur të vjen një ajet prej Allahut xhallahu ala në shembull, edhe pse mendja së kupton çka do të besimtari, hak është. Pse se ka ardhur prej Allahut xhallahu ala i cili s'aflet të kotën. Nuk e vlet të kotën. Me robbin prej Zotit të tyre. Ua amma alladhina kafaru. Kto është ajo urësia që do të më nxjella Allahu? Allah në, në këtë Kur'an nuk ka prue emnat të njerëzve. Asë historia me data, po këtu ka prue shemboj të natyres të njerëzve. E pas ta i ndronë emnat. Fir'auni e ka posë emnin rëmsis. Fir'auni me të cilën ka jetu e Musa a.s. A e ka posë emnin rëmsis. Allah nuk e ka përmen emnin në Kur'an rëmsis, po ka thëmë Fir'auni. Fir'auni, pse? Se Allah nuk minët me emra. سكانار دي فيراون 4 دي سليكو اين دي تياتر اللهو نير شيمبوي ن كيت قران ان نيرزت لعلكم يتذكرون لو نزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشع متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يا يقلون الله جل وعلا كت قران كت قران سيكوتيا كش ميزبيت كودرس بسا كابرمن كودر Sepësa ajët që e i tëja ma e fuqishme është kodra. Lëra ejtehu, khash janë, mutë e sëtë dianë. Meja pas bitë kodrës Kuranin, kishe me pa të frikësume, mutë e sëtë dianë. E qame, minë khash jeti la nga friga Allahot. O tilke lë mëthel e këtë shenë bëllë ja prurme njërzve, nështë ata mendojnë. Qëfar zemër është ajo e fordë e cila nuk e zbutë Kuranin? Sa duhet mu kona e zemër e fort? Shka Qur'an, s'ka mundësi me zbut. Shumë e fort. A ma e di shka e zbut? Fëtëku në nëra lëti wa kudu hën nësu vë lëhijara. Zorë me zbut. E zbut, shumë e zbut. Bashk me gurëzit atë. Andë Allahu Gjellewala, nevi në ka të pru këtë Qur'an që na me mënduë, dhe mos me pru punë në gjenëm, mu kallë. Thotë Allahu Gjellewala, wa emma alledhina kefaru, fe jëkulune. Sa i përket q Në dhe aradë Allahu biha dhe me thele Qëka të donë me thonë Allahu me këtë qembuj? Kjo është natyra e ati cilë është zemër verbor Me sy të mbëllt Me zemër të prisht E cila s'mendon Përveç ata shka e prek Qëka të donë me thonë Allahu me këtë qembuj? S'munet me kuptu se Allahu kërka thonë Zotat e cilat i lutni janë madopët se miza Skan mund qime kuptu e Besimtari alhamdulillaj kuptonë Apo ju kërë, kërë Quran, e këndrezoni këtë Kur'an, e kuptoni qëka është punë e mizës. Se mizat ka që dhe hike dhe të sun e ze. Ti e kupton. E ashtë e mendjes me adhuru diçka qëka me e doptë se miza, atër tije ma poshtë se kafësha. Se ti e kupton se miza e doptë. A mundë është me adhuru diçka si miza, edhe ma poshtë se miza, s'ka mundë si. Se mendje nuk e lejon këta. Natyra pasër nuk e lejon. Ua amma alladhina kafaru fequlun ma adaradha allah bihadha mathala shikodan atiran e prisht te zemra se mbulun prej urtësive te allah xhallahu ala cka don me than allah me këto shembull se kuptojn edh allah xhallahu i rastes ska pru emran e kuran cime vazhdu e kjo gjenerate pas gjenerate yudilu bihi katiran wehdi bihi katiran allah thot me këtë shembull generat i devijon disa edhe i udhzon disa. Allahu më një shemboj me një fatkeçi, në njëri udhzon, në njëri e devion. Apo, për shembull, fatkeçia, edhe besimtari në godat, edhe jo besimtari. Amba besimtari ku ta godatet fatkeçia çka bën? Thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thot na ja Allahu wala ta Allahu kena mukthie. Ja shton imanin, ja shton besimin në kader, ja shton takvallakin, ja shton lutjen e kështu me radhë fatketecia e njëjtë fatketeci me një të ndoz nëse i bëj çafirit apo munafikit çka thot pse mua më ka godit pse mua më e bash e trullov kët çka ka mendon me mua tash e kështu më rad e njëjtë fatketeci e njëjtë fatketeci marë mirësinë në begatinë begatia nëse i i për çafirit apo munafikit e trullov kët e hub kët Inna ma uteetu ala ilmin indi. Thot mua mu ka dhan kto se jam i matsh, ti çka thon Allahu xhallahu ala për Qarunin. Ka thon mua mu ka dhan se jam i matsh me meditoj. A kur ka ndodhur na i fatkeçi? Tyeru bi Musa. Kan thon për çka qe Musa se kena kët fatkeçi. Subhanallahu forzema vpre shtao. Ku lan njerëz i jap, unë i mathem jam gon. Ti isha se njerëz që dëza çıkan shkol xan arid pasurit mua ja. Her ai mendon sepse ka pasuri, ai më mendon vetë ka rrit. Jo ja, valla, edhe lopa ha dit. për ditë. Po kush janë çon rriskon? Allahu xhellahu ala. Vale. Nuk janë urcit me parë, as me pasuri. Po këto janë shembuj të cilat Allahu i provon. Tilkal ayamu nudawiluha baina an-nas. Allahu ka këto janë ditë, shka ja u hap më herë të të rre njerëzve, hak të të tjerëve. Për çka? Mi sprovue. Andaj shikone Kur'ani do të më me meditoj ayet para ayete njëtë atë fatkeci, njëtë atë begati besim të artë i pritin ndryshe e qafirat i pritin ndryshe pasaj thëtë Allahu gjellewala ve ma ju dhullu bihi illën fasikin shikone shembulin apo natyru në njëzësat e, e meritojnë me devjue ama Allah thëtë nuk i devjujna me këtë shembul pos fasikat ku shënë fasikat? fasik është me dalë prej dishkajt Allah u këtë ka përqëllim me dalë prej uzimejt Allah ai cili ka dall për uzimet e Allahut e meriton me deviju me një instant se ka Allahu u zon di kanë tjetër. Allahu me Kuranin e u zon besimtar, po me Kuranin i devion një besimtar. Hasratan al kafirin. Ka thon Allahu i gjallëvala, po Kuranin na hasrat. Alloch ka thon Said Kutbi Allahu mëshiroft, ka thon shumëca për njerëzve të muslimanëve të verbër, thon mendojnë se jo besimtarë nuk e pranojnë islamin sepse nuk e njohin, thot mir po un them, Allahu mëshiroft e ka ditë realitetin e zemërave të njerëzëve, e realitetin e personalitetetve, ka thënë jo, ata se pranon islamin se e njofin. Islami është e pastor, se pranon dalavera, asë zulum, eksumerat, asë korupcion, asë mëshefje të komve kërë e banë zulumin, po islami është qasë si edukati jep, një, njëri jut, e njëri jutë, që kërë e banë zulumin, shkon të kadija, thot e kumbë, cilë është hukmi për muve. Kjo nuk ka ndonë histori vetëm te musliman. Kjo nuk ka ndonë te Muzeniu ka shku te Behzam i ka dhënë ja Rasul Allahu Zejitu. Ja Rasul Allahu Kumbozin oh s'ka do të A është më bë mua. Amoraliteti është mëkati më ma i madh. Kumbozin oh s'ka do të më bë mua. Edhe e ka merituar me gurzu. Këtë edukat kush e ka dhënë? Libri Allahu Xhelalu ala. Se kam shef zullumi ne kumbo. Edhe dume mor sanksione. E njerzit kur e njeh ofin islamin bo in finta o doin mu larguar e Allah thot wa ma yudillu bihi illa al fasiqin Allahu maka Quran nuk i devion pos fasikat kush janë fasikat Allahu i ka thënë kush janë fasika s'ka më mirë se me morr definicionet për i Allahu xhallahu ala kur thojë dikush çka janë besimtarët e kanë definicion te Allahu xhallahu ala el ladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna s salat wa yutuna z zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk wama unzila min qablik Kto jante definicionet, definicionet e jan jan Allah besimtarve, s'ka nevoj me të thon Hoxha definicionet e besimtarit, janë në Kur'an iki. Kush janë fasikat? Shikoni. Elladhina yanquduna ahdallah. Ata të cilët nuk emojn besën me Allahun. Ata të cilët nuk emojn besën me Allahun. Min ba'di mithaqih. Pas e kanë lidh besën. Kush janë fasika? Ata që e kanë prish besën. Ke që është me prisht besën, me njeri unë. E që ka thunë me Allahun? Ja ki dhonë besënë. E cënë Allah është kjo besë? Që dhe është kjo besë? Fitrat Allahi leti fataran nasa alejha. Natyrshmërin e pastor të cilën Allahu Gjellewala e ka kryu e njeri unë. E lestu bi rabbikum, kalu bela. Kjo besë Allahu Gjellewala në sure Araf. Allahu i ka mledhë këtë njerëzit, shpirëtë dhe njerëzit, ka thonë E lestu bi rabbikum, a nuk jam zoti juve Kjo besë Allahu gjellewala Kjo besë Allahu që njeri ju e kon zemër e disa një krius E le batin atë qorën e mohon Kjo besë Allahu që kur ka vështërisi Thëtë vetë zotin animon Kjo besë Allahu që kur e drirë Allahu togën do të subhanë Allah Kër që të të cëtësoj e E haranë Allahu gjellewala Da'u Allah e mukhlisin e le huddin Kër janë në deti dhe Allahu e drirë anijen E lutin Allahu në sinqerisht Kër jene në aeroplanin Allahu e drirë aeroplanin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 Fëmijun, kur rritët me prindim, ka i kipari, kur, kur ndindën i friksim, të nana e tina, të baba e ti. Pse? Sepse aj, ajde se është kujdestari tina. Kështë është me Allahun, shembo dhe i majlartë është me ma Allahun gjellewala. Njëri kur ka friksim, ku, kushkan? Të Allahun gjellewala. Ahdë Allah. Kjo është besë me Allahun të bareke, vë të ala. Vë iqtaune ma amar Allahu bihi enjusale dhe këputin ata shka Allah u ka lidh me, ka urdhu me, me lidh dhe me majtë të lidhur u e ju fësidu në fil ardh edhe kjo është rezultat a i shka e këput besën me Allahun adhe është ibadetin taj Allahu gjellewala ibadetin taj Allahu gjellewala dhe këputin ata shka Allah u ka urdhu e me majtë të lashtë a i shka ka urdhu Allahu të barëk e o të ala me majtë e para shka ka urdhu Allahu gjellewala me majtë është faleve sinija faleve sinija Allahu Jellala ka urdhuro me mu'minjt dhe ka urdhuru me mu'minjt lidhshmëria me iman innamal mu'minuna ikhwatan vërtet besimtarët janë vëllezër zguxon me me dal disa shkaçe të tjera me atë njerëi i cili ka besimin e pastër te Allahu ti më dash me bash probleme nuk gjudon me kuptata lidhje innamal mu'minuna ikhwatan anda Allahu xhogadon këta njerëz e kputin cili është rezultati i kësaj na cili është rezultati Allah i cili kputa çka Allahu ka urdhë me me mbajt u ofsiduna në tërë dhe bojnë fesad në tok sepse ai i cili nuk e respekton Allahun a mendon ti me të respektuar kurse si ai i tele ka kputur besën me Allahu me të ajo më shpejt e kputë ai i tele nuk e më ata çka Allahu ka thonë mbaje ai as mbesën tonë nuk e më Kështu Allahu të barëka vë të ala Nëjësil, neve Shemboj Pas taj, vazhdanë Allahu të barëka Me ju drejtu njerëzve Pas të shemboj, e thad Kejfe të këfurune billa Si është mundër me muhu Allahu të barëka vë të ala Si mundin me muhu Allahu të barëka vë të ala Wa kuntum e muata Dhe ndësa kini qenë Të vdekur Hëll e te ale insani hinu minë minët dhehrile mje kunqej emmedhkora thotë Allahu Gjellewala a e kujton njeri ju niko ku s'ka qenë heq a e kujton njeri ju niko ku s'ka qenë heq a e diti datën e lindjes ku reki pas a e ki dit para kësaj se kime qenë ku sësi këntu e muatë që ta e dhe Allahu Gjellar ka filu prej asaj shka e dhe thumë thë ahjakum pas ta ju kanë gjallë Allahu Gjellewala kush në ka tonë që këtë jetë Allahu të barëke Anda i thot Allahu të barëke A është e mendjes me mohu Allahum A i cili jetën e ti E ka të marë prej Allahu të barëke Neve Allahu në ka dhonë këtë jetë Edhe na mu borë rebelë me thonë Sko Allah Të barëke Thumë me ju mitëkum Pas ta i johë ja, ja marë jetën Edhe këta e dina Se Allahu ka më namur jetën Pse? Se i kena potë në gjashmit prej neve Cilë Allahu të barëke e ka morë jetën Sa për Jezu Allahu xhallahu ala, për rrethit ton, për llojit ton, për njerëzvet ton, Allahu xhallahu ala i ka morr. Senë bakaman nda. Fa imitta, fa humul Khalidun. Allahu xhallahu ala Muhammed sallallahu alaihi dhe katon, nëse ti ta morr na shpirtin, atëll e kemi lanë po gjithë mora kurse si. Innaka mayitun, innahum lamayitun. Allahu në sura Zumar ka thon, ti je i vdekur, ata janë të vdekur. Na të Allahina të vdekur. Po na ka zbrit në këtë dhunja, më na sprovoi. Thumme ju mitukum, thumme ju hikum. Kjo është problemi shka njërës të kanë, e pas të i prapë kamë në njëllë. Allahu gjëlle, gjëlle vala. Këte janë procedurat e njeri dhe periudat, cila e parës këna qenë kur gjohë. E dyta, në ka dhe njëten, e treta, në banë prapë të vdekur, dhe e katërta, kartë, thumme ju hikum, thumme i leji të rgjeonë e pastaj përfundimisht kthehunit te Allahu Tevareke Teala edhe kurmo në përvindja. Allahu xhallahu ole ka ndëru birin e Ademit sikur ai me mendua wa laqad karramna bani adama, ne ka ndëru bani birin e Ademit. Amam bir ya ademit vet dëshiron me poshtërcuar. Vet dëshiron me poshtërcuvet vetën kur nuk e ndajan Allahu Tevareke Teala. Birin e Ademit Allahu ja ka përmend, jo ja rastisht Allahu ka përmend Ademin e Xhennat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 O Allah, i kena bo dëmbe dëvejt e së tonë kër i kena bo gjenohet Ama nësë së në falë ti, kena mu kompet e humburve Kjo birja dhejmit Allahu Gjellewala Dhe në fund Allahu Gjellewala ka përmin një, një sekret të madhë Të cilat, jo besin tartë e kanë këthi kontra Jo besin tartë, manë e menë këtë ajetin e fundit Jo besin tartë edhe ignorantët e kanë këthi kontra Thumë me Ilehi të rgjehun Pas të e thotë, huëllë dhe dhe khala kalekum ma fil ardi gjemian Shikon Allahu Gjellewala Hu e ledhi, Allahu është a i cili Për juve, për juve E ka kriju gjithë shkatë që ka në tokë Allahu nuk e ka kriju njerin për loq Ase ka kriju njerin për material Ase ka kriju njerin muzhit në epset e tite pa funda Ase, ju, ase ka kriju njeri ju me pasu shejtonin Pe ka kriju njeri ju me ngrit Lartë e ka Allahu Gjellewala pakon der matmad sesa me 100 miliardam melace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu nukedeu shrin allah pos allah kreti ka von beni sejdad ademit ku kon der matmad dhe ka nver per hatrin tan iblisin prej mushilës illa iblisa ba wastakbara wa kana min alkafirin pos iblisit refuzoi mira sejdad ademit wa kana min alkafirin faqulna khruj minha faqinë ka rëzim ai thon dil prati se ti i mallkom e ka xher iblisin prej xhennetit prej qjellave të Allahu xhallahu ala se s ka ngumë i ra kujna biri të Ademit biri të Ademit ama biri i Ademit çka ban shkon e ngon armikun e tij na hualladhi khalaq lakum ma fi al-ardh jami'an Allahu este ai cili lekum për juve e ka krijuar çakon tok dhe përmendat hash Jo besimtarët, ja kanë ndru kësajna. Qa kanë ndru? A ta kanë thonë, na jena të kriju për me shërbi tokës. Allah thëtë, toka është kriju, me ju shërbi juve. Êshtë një ndryshimë shumë i vogël, a mën realitet delë shumë i madhë. Allahu, lekum, për juve kanë kriju gjithë shka. Pra, toka ju shërbën juve. Të mirët këtë dëja ju shërbën juve. Jo, ju, tokës. Mjetët, teknologjia në shërbën ne Statujat Kulturat që ka njerëzit Vrahan për një mbrojt ato Njeri kushton të allahu Ma shumë se sa ato statuja Të vare kjo të ala Për nga meri sa se më ka thonë Të allahu gjëllu ala është një besimtar Shumë fish ma i lartë allahu Së sa kje qabë E lëpse qabja shumë e lartë allahu gjëllu ala Huëllë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Pse? Salo ka thonë, është lafdru, Allah. Kër të lafdru, të Allah, nuk e panë haram diqka. E kam kryu, që ka kontok për juve? Ndhe ka thonë, që ka kontok është halad, po s'ku ka orë teksti. Thivi, alkoholi, qoftina, engordhura, gjaku, e kështu mëral. Tjerat, krejt janë halad. Për kanë? Për njeri ju. Te bare, ke u e te ala, është i larta i cili e ka kriju njeri jun në këtë mënirë thumës tawa i les sema pas taj ka përmeni lavdratën e ti dhe ka madhruve dhe vetën e ti pas taj është në gjitë në qelë pas taj ka ndërtuve dhe i ka shkallzue 7 qelë rëndë me rëndë ve hua bi kulli shejin alim dhe zoti juve është për gjdësënd i ditur Allahu te bareke u tala në këto ajete Në nëhijën në e këtira jetër duhet me jetu e besimtari E para, se është ingritur të Allahu Njeri ju e ka rolin e caktumë në këtë tokë Qishka me ardhë bini herë vashtë Idhkare Rabbu Kelil Melai keti Inni i gja ilon fil ardhë në khalife Une, ka me kryu në tokë khalife Qka është khalife? Më kamës Pra aje drejton të tokën Me urdhin tem Aje drejton të tokën Allahu e ka këriun njeri unë vëllahi më ukon zotri në këtë dunja jo rob, jo rob andojbe simtari pranon më mirë me vdekë se sa më bërë rob i tokës më mirë në tokë e më ukon zotri e ndëronë Allahu gjëllëwanë gjënetit e tina ja lejtë qëmëi, ja alemune bima gëfarë ali rabbi vë gjëalëni minë lëmukramin ajnë surë njësin vëtëse i kam brojt me një fjallë për nga mërtë ka thonë ah mirë Për, mjerë për popullin tem, si kur ta dishim pëse ma fali Allah edhe mboni prej gjenetlive. Kjo e para. I ndërumë është biri i ademit. E dyta, shtoka qërbën t'yje, jo ti tokës. Toka qërbën t'yje, po ti e punon t'yje, po ti duhesh me hecë për para me teknologijen, dhe duhesh me studiua dhe jojë. Ama ajo është shërbim tanin, le kun, ajo për ti, more me këtë jet, le kun, për juve, jotë i për ata. E kështu më rafë. Sa Allahu gjellewala i ka kërri u kretë senet për neve. Mirë po ka thënë, thumë me i lejhi të rrgë onë, ama ju këni më këthije prapë të Allahu të bareke. Wa talë, pas ta i ka përmenë në fundë, dhe ka rrëmbu këllakë suke të ligërim të Allahu gjellewala, me ata se dine sa Allahu është mbi juve. është në arqin, mbi arqin e tina, subhanehu,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 واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون او ينرز. اذران الزوتن ايوبة. اتلو ككريو ايوبة. هدى ايدين ماميش كدان ايوب. والذين من قبلكم. هدى جيل الله تزد كانت جيل فارا ايوبة. لعلكم تتقون. دوسة اعريني دفتش مريا. اما دفتش مري في تواجنة الله تبارك وتعالى. اذا ان دران الله تبارك وتعالى. نرين. اشتركوا هي ndërimi prejonës Allahu të barëke wa ta'ala lusim Allahu në gjellë u ala qëtë në mundsoje me përfundohë jetën në nëhijën e uzime me të Allahu të barëke wa ta'ala dhe në mundsofët me lëzuhë Kur'anën vajtë dhe misë lusim Allahu në gjellë u ala qëtë në mundsoje me arit Ramazani dhe me në pranua vej pra të cilat mundohëm i me ba për hirtë Allahu të barëke wa ta'ala wa sallillahum ala nabijin a Muhammedin wa ala alihi wa sahabetihi e gj